اعوذ بالله من الشيخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا بني آدم قد عنزلنا عليكم لباسا يواري دادم عليه الصلاة والسلام وضيق لئي بياننا دا. دائم مختلف مقامات بيانشو وروندا بیان شی او بلرز شہزاد علیہ الصلات و السلام اللہ تعالی مکه پرا کوس کو آجو جنت کی اولے لباس او براناو په بدل دان دی تا نور سراب لباس پټو بدن پټو آجکل دنیا ترا له جل جلاله د نن تک اند لباس هل تا شیطان پا دوکا کیوا چو اللباس ختم شو چکر اللہ دنیا در اولیگل نو دنیا کم اللہ تعالی دا انسانیت دا پارا لباس انتظام ہوگو نو اللہ دل تاکی پل احسانات بیانائی یا بنی آدم اے بنی آدم اولاد دا آدم نو پدے کم اللہ تعالی آم خطاب ہوگو که کافر ده که مسلمان ده که یہودی ده که عیسائی ده او کسک ده اور ارچ ده آدم بچه ده نو اللہ خبره گئی او ده طولو که اللہ آواز و خطاب زکاو کو زکا لباس ده هم انسانیت ضرورت ده صرف د مسلمان ده کارنعمت او ضرورت نده بلکه ده کافر د کارن ده او دا مسلمان دا پارم دے او دا سکھ دا پارم دے او دا حسائی پارم دے دا اللہ الفاظ آم استعمال پڑھے اولاد دا آدم قد انزلنا آدیکم تحقیق سرمونگ نازل کڑی دیا آلیکم پتاس و باندے لباسن کپڑے بیادلتا کی اللہ جلد جلال ہو پیدا کولو پسے چتائے وے لیوے انزل نامند پیدا کرستازو دا پار لباس نو الفازی بدل کلوی منگ نازل کو استازو دا پار لباس نو چون که مزول دا اسمان نو تپده اعتبار سراوی چی دا تدبیر کم شویده دا انسان دا پارا دا اسمان نشوید دا لباس تدبیر آغا اسمانی تدبیر دا اللاجل جلان ہو انسان دا پارا کل دا چکل برا دا جنت را کشو الله ورنه التن تدبير کو مده وجنه وا دانځل نه ورنه مراد دلته کې هغه پیدا کول د لباس دی پیدا کول د لباس دی الله ای مونږ تاسو ته دره لباس پیدا کول وب کپڑے پیدا کړو او یا په معنا دا چې مونږ درکړې دي انځلنه په معنا مونږ تاسو ته لباس कपलेन दरकड़ी नुसंग कपलेन दरकड़ी यू आर सो आतिकुम चपेटाई आवरत नस्ताशो न यू आर ही अगर पटोलत वेलेगी आव सो सव आठ सवत वेलेगी की येने आवरत वेलेगी या गजत वेलेगी कम से पटोलो काबिल ने आवत पुकार दी क्या जाने बयान मार कलो जे सली शरद पांडों नवाले पंडे के दाखिलली در ترنم تر غټه پوری د نم غټه پکې داخل نه او طول طول دا خزې باره بیان کړل چې خزہ ټول پټول عورت ته صرف موږ کې د خزې 12 اغا مخ تار او لاس تار کل دا هی متعلق માતા څخه روایت څخه کړکړه او جنمر ات از حال تقول الا وجه او کپه ها اسمع ر الله تعالی ان ها دا نبی عليه السلام فرمایلي موږ یې کو او دا اني مخخ تارجل مغلی غلو پټه نه راه وا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې خله کلبونو تورسي نو دا ټول پکوله عورت ده مگر دا اني مخ او داغي ورغوی دا تا عورت کېنی وی بیا اني چې موږونو علما د دیوځي فرمایي چې دا د مش په حالت کې عورت نه او باز علما وايي نه د مش په حالت کې عورت ده او نه چې کومه په بار حالت کې عورت ده بارم په 40 تا إلا د 50 مده پټنې په صورت کې بیا د پټنې د وژن او ارتګر له پټنې د وژن لکه نن زمانه کې چون کې د پټنې زمانه ده نو د دوه د وژن او ارت او دا یاد ساته چې عورت قتل ورته بیا نظر کټول په کبري صورت نه کې الله دوارو ته حکم کړی صلوتم چې سترګې کټه کې او تم حکم کړی چې سترګې کټه دغه لپاره دې کثر انسان هغه په دې نکاح کې پریوز دا خضر ټول ما نه اورات شي او د سرو دک او بیا ساو اصل پیرا دی چې خپخه روته ولګي نو دې اورات څنګه تاسو او چې کله دا اختره انسان پریشان کی او خپگی بیا آیات کې الله جل جلاله نعمت له ذکر کو او لباس سرہ داؤوی یواری چپٹائی سو آتکم عورتو نستاشو نا پدی یواری دفعس کے مقصد دا لباس دائی شاہ شوا چھلے لباس مقصد سرہ دا کپڑو مقصد سرہ او دا اغی پایدہ سرہ نا اللہ جلدہ جلال ہو دا اغی بیان کو چھلے لباس کم لباس اللہ نازل کر دے چھلے کم ستاسو عورت پٹائی نا لباس ہوئیم دیتا چھلے اغی سرہ دے انسان عورت پٹوی نا دائ او دویم پیدا اللہ بیانی وریشا او دویم پیدا دا نازل کڑی دی اللہ تعالی ریشن ریشن پی لکھی گی بنیتا و مراد تی ندل تکی زینت تی خائص نو کپڑی یاو طرف تا پٹول تی نو اللہ تعالی کپڑی نازل کڑی دی پٹاؤن کمڈی او دویم طرف تا کپڑو تا او بڑی نو زینتم دے زینت دا اللہ را کسکڑی دے آسماننا انسان دا پر دا بہترین زینت تی نوبازی کپڑی اغداسی دی چاہید که دوارا خبری موجود دی انسان پتی اون آورت هم پتی او دویم داوی چیز زینت دونگی او ریش اصل که بانو تاویلی کی ریش طایر دا مرغو بانو کی او دی کپڑو تا بنی چې ہوئی چه بنی دا بانگی دا پار او دا نور و زناور و دا پار بہتری ام خواهش زتیو بانگی را تینگا کنپا دا اگر نا بنیو با ساو بل جواندے بانگی دے دارگیز راود روان یاد جوارا نو کم خیست اختاری کم بانو والدن آگر بہترین خیست اختاری نو بنی چونکہ خیست اللہ جل ہو دل پاکی دا یعنی استعارت درکوا دا لپس د بنی دا کپڑو پا جا باندے مستعار کو نو کپڑو دا بنیوی دا خیست دو جنہا یعنی سنگ چی بنی حیوانات دا پا را نا اللہوی در تاسو د پرمونگا حیث را کس کرده چی اگر بہترینی کپڑی دی چی اگر بہترینی کپڑی دی نفت اولا گیرا معلوم چې شد چی اسلامی کپڑی اگر آنگا دی چی او اگر که پتوالیو انسان پتای دی انسان اورد پتای او دویم خبر اپا کداری چی باواکاری بی خیستاوی نو خیستا کپڑی استعمالون داس گنا ند دا کپڑو سلور مرد بی دی یاو کپڑے داسې دي چې اګل د ضرورت کپڑے دي د ضرورت کپڑے نو دا یو بار اړ لازم دي هر انسان لپاره چې اورت پټ کې اغه کې هو اغه جائز دی چې هو د شک نشته بلکې فرض دی او پټول یاو داسې دي چې اغه تا ولیکي دي د ضرورت نه علاوه اغه تزینت ولیکي دي زینت نو زینت هم دلته کې ذکر شه ضرورت دا چې انسان پټي او دریم هغه زینت ته غایز ته نو خیته مجاز دی کپلو نو دغه مرتبه تک غایز ته اغه طعانات کی ذکر ته اغه مجاز دی او دریم ثروت تک کپلو او دریم کیسه کپڑے اغه آرائش ته چې زړی ته آرام ورکی آرام دہ کپڑے نو اغه مجاز نه یو زړی آرام دہ کپڑے مثلا نجیمی په موسم کې غاټی کپڑے ضرورت کپي مثلا سلور زینت والا والے کپڑے ذرہ والے او آرام دہ کپڑے مثلا پنزل والے نو کہ یو سلے او سہ والے ذرہ ته لیدام دی کہ او زینت والا خاص والا لي حيات کے علام ذکر کړي لږم ځای او یو سلے یعنی آرامش والا لي زینت والے کپڑے دی آرام دہ کپڑے لي والا نو دا کپلو بلک پیدا اگر چی اغذن ته ذکر نه دا چاې کې د انسان د پارد سلزه او د ګرمه نه ینه پجن کی هغه نارائق کپڑے دي او په اول کې جرمه کې نارائق کپڑے دي او پجن کی هغه ټي کپڑے نه دام صورتم جایز دي اراح یانه آرام والے کپڑے او سلورم صورت دادی چې کپڑے انسان د نمایښ ته پرځي د نمایښ ته پر خودنی د پره داس صورت ناجایز نه نمایښ ته پر اجل هغه او یا انسان بهتري لیکه اخرو والا لباس چې خو صرف د خپل طبیعت خوشاله لپاره چې د خپل طبیعت خوشاله شي انسان چې بهتریني کپڑے واجی د انسان طبیعت خوشاله شي قیمتي کپڑے واجی نه دغه سہاره جنيشت او کده تقریفي تمد پرني د خپل طبیعت خوشاله لپاره نه تفخر عند الناس د لپاره دخل کو باندې د په هر کولو لپاره او هغه باندې تکبر د لپاره نو پاغای با باندې اوچتب زن ایزابولجو ګرده ده کپڑے سمره کمزوری ني او زما کپڑے سمره بهتري ني زنانه او چکم ترتیب په هودن دي یاد فخر د پاره چی پاغای پا باندې فخر اور یاو کړی جي هودن او کړی جي غي اجزان و تغوری نو و دا نو دا دا دا او تګوري پسي ني ندا دوال صورتنا اغنه نه جاي نذقن تبين تخشال لدا پاره د تفریح طبيعت تپارا اوم د کپڑے چول بهتري ني کپڑے چول دیکه اسه او د پاره د حق تفخر تفخر عند الناس يا ده فرد تکبر په خلق باندې دليله پرک خپل اچول عاشران ناجائز دي او اعتراض لري هغه باندې انشاء الله سورته حدیث کې ورشي يعلم انم الحيات الدنيا لعب و له و زینت وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد تفصيلي ان الله تعالی د دنیا د دې د مثال ورکړي دا خو بس زینت ته په یو فخر به او پیو بل باندې دی نه په اموالو کې او په اولادو کې نو عام تر دا خبرې په زنانه او کې موجودي دا کوم وړ والد هغه پیاو بل باندې خایصه او کلهواله دا وی پیاو بل باندې ریا کول خودنه کول او یاد هغه نمایښنه کول ندا شریط تر دا نه جايز استراپ کې کول شي 12 12 12 او 10 10 جوړي چول شي او پیاو مو کتاب باندې سور سور ګینټه په ګینټه هغه بدلول نادتا صورتونا ناجائز دی پاتشو دی ضرورت کپلی یا دی زینت کپلی یا دو عرائش ارانده کپلی یا دختل طبیعت و خشالولو دا پارا دا دری سالور وارا صورتونا اغا جائز دی نو اللہ فرمائی یواری سو آدکم چه پتایز تانسو اوراتونا وریشا او اللہ تلار را گز کلی دی ازماننا ریشن خواهست لرا زینت لرا مراد ددینم اغا کپلید میاخ ساده دلته کی الله تعالی په ټول په ټول نو په ټول لو څرا سنوري حبلیم ګره پکار یاد ده چې کپڑا پټونږي او بل ده چې کپلې کې ګوره مشابحت دوي حدیث کې دنینم من راغل کپړې عرب به ترین کې کپي آغدي شي یعنی طریق مشابحت د غیر دا غیر او سرا دا پو پار او سرا دا پو ساکو سرا پاوید کی مشابہت دی او بل داری چی اغا بہترینی طریقیس را غٹے کپڑی وی پٹاؤن کی تا کپڑی دار سی چی اغاں نرائی دی تا کپڑی دار سی چی اغاں نرائی ندی تا بیا کپڑی نویلی دی زکر کپڑی اللہ نازل کری دی ہو داری مقصد اللہ بیان کا پٹاؤن کی او اس چکهره زمانہ کے بد اساس زنانه روزی چہغه بکاسیاتم یواریات کپڑے به چولنی او بربن نلګي ما اعلان ممی ممیلاد ممی بلکب ما لکی یو بلمضان رسک ما لکی نورای حدیث مطلب علماء دا بیان کړي چې کپڑے به چولنی او بربن دي نو مطلب دا دی یو به کپڑے انتهائی چستی بلن پوری به لګي دي دپاکستان هغه امتیاز اځین خبر دا ده چې هغه کپڑے به انتهائی نارایق ندا پټاون کېږي نګوریا کپړه تاسوmai شریلي لباس هر شریلي لباس اگر چې بعضه تهذیب کی اوشن اچول شي بعضه کلکر کی اوشن لباس استعمال ولشي اسلام عربو کې کندوره استعماللی هغه سره لاندې لنګ استعماللی دا څنګه پنجاب کې کَمِس استعماللیږي ور سره لاندې لنګ استعماللیږي زمون پالا کا کې کَمِس استعماللیږي ور نوچداد دو خبرې پکې ویو د وقار کپړې او بل پټو کې نو دا ټول اسلامی لباس اسلامی لباس در پرځید ځان له طریقې کوي د نبی صلی الله علیه وسلم کپړې اغا اغه سی خو نبی صلی الله علیه وسلم البته بازار کې او پر توبلې دیلو او نبی صلی الله علیه وسلم اغه واه وروسته اچول ثابت ملي چې نبی رسول الله اچول خو اغه ستې د پیغمبر صلی الله دا پټول د اور پرتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغس پیډه او اغس تو بارکی ثابت نہ یا پاجاما نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا اغس پمدا او اغس پمدا بدر او حق ک린다 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په حق کړي ودال کی پیت معلوم نه شي زمونږ زمانه پشان پاجاما خو هر حال پاجاما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حق ک린다 اغس اور پرتو نبی علیہ بازار کې لګلو ویده دیر اسطر ده پتاؤن که ده دیر ده او پتاؤن که ده او پل لباس نبی علیہ السلام دو سلام ده آغا ما شریع ده تحضیب چکم لباس ده نو آغا درمو لباس ده کلی نو باہر حال کپلو د پاران دو خبری دی اسلامی کپلو ده پار یو دالت چه اغا پتاؤن که او بل پروکار دی یعنی سلی پکی بند نخ اس پا پل, پل تحضیب کی چه تدا کپلی اچه بز دا اسلامی لباس عربو که آوه کپلی دی پنجاب که دکتا کپلی دی و با هر آج چه نرینی یا لنده تنگی دی ورنک دا خبرت ختمشو چه پتاون کنی یا داده پروکار لباس دی زینتوال لباس دی نو بیا وقت اسلامی لباس نویلکی نو اللہ وریشا او الله را تسکل دے ریشن زینت لرا زینت لرا او دا خبرم یاد ساتھ ہے چھے و استاس آورت پتے دا د انسان اولین اول پرس آورت پتول د ایمان در اولو نمخ کے آورت پتول پرس تا تا پیدا شنو اول و تخلق کلیمت خیل کدارب و بدن بانی تر ولوا پر رضی چې بالغ کیږي نو تر هغه پورې چې ملال انز وکړي او اورات ولا پټول شي دا اول نه پرد دا د انسان پټی تکازل بلکې د انسان څخه حیوانات هم الله تعالی پټی تورداشه پیدا کړلې چې دا د اوراتونه پټ به راغلي اوس وان او تا پیدا کړل شرم غا باندې غټ او وګوره لم پیدا کړل نو پټی تکازل دا چې انسان وی سلیم الطبعی نو هر وخت عورت پټ ساتي او الله تعالی داغه د پردغه اسمان دا تشکیل او دا, دا, دا, دا سامان الله تعالی کپڑے او الله تعالی د اسمان داغه تنظیم کړو دا نعمت د لوی وجرازم حدیث کې دوار حاضر دې لپاره چې کپڑے اچ الحمد لله الذي کسانی ما اوار بهي عورتي وتجمل بهي په حياتي پیغمبر اسلام دعاوي حمد د آزاد لپاره چه ما ته هوا کپلی روا جولی چه پاگی باندی صفل اورد پتون او پاگی باندی پا جوان کیس زان خیست تکون و دا کپلی مقصد پتون خویان صدی زدمنم مخترم نن سبان نوی پیشن انسانان دادی نعمت او دادی پریزی نا مخروم اکن نوی پیشن او نوی کلچر انسانان دادی نعمت نا مخروم اکن او دا اولانیت پریزی چه تکم دی ایمان نا فقیره داغي پر حضور کی جو امر از درازی دا ډېر خطرناک دی دا تاسو سمایي دایو بېکری په کار سره د انسان دړي نه انسانانو محروم کړ او دا یو څه بے پربگی چې کپنی وی او پردنه پرددار نه پټون گنی وی که څنګه چې قران کپړو ته اوی کپړو ته کپړې وي چې کني شي پټون گنی چې کله کپله کپله په ټاون کې نه یو ک انسان د پرځې خپلون دي دا کپله اسلامي کپله نشو او بیا باندې د امتحای په څنه پیدا کیږي دا پر پرز اهم پرز ده ځکه انسان په تدریج تکالیم دي چې کله کپله داز میچ هغه په ټاون کې نه داګي نه پیدا کیږي نو چې دیوه چې الله نازل کړه الله تعالی کپله یواری سوات کو چه اغپا تئیس تاسو او ردنا وریش او پیدا کنجا اللہ دلازیند ولی باس تقوی خیر او کپلیت تقوی چی دی رالتا در کپلیت تقوی خیر اندادی رجی کری او دی الفاظ او تکو دا تاسوکور اینا حیرانشی صلی در سوکور صلی علم نیکی دن پلنگ سی ترجمہ بانی نگی تقوی ویلکی گی دو گناہ نبچگی رو دا زان بچکول او بات لکھی کی کاپلوتا لسی معنا تاسو استعمالو نه ندادی ی دو معنی علماء کړی دي دو معنی کې بیا یو معنی حقيقي معنی کړل او یو مجازي د او مجازي کې بیا سلور معنی کړی یو معنی چې کوم معنی د ذدی سره تقریبا زیاته لګی نو له بده ته هغه معنا له باز په لباس په لکھی کی او تاکوې لکھی کی صدا حفاظت کا بچاوتا اللہ فرمائی ده تقوی کپلی ده بچانو کپلی چی پاگی بند ده انسان اورد بچی یا مطلب دا یا اغا کپلی چی اغاز ده تقوی ده پانس سبب کو برزی یلکا کپلی اچون ده تقوی ده کنه دا که او صلیق پل اورد پا دیزان مخبوص دیده تقوی ده تقوی ده کنه دا تقوی سی توی ده گناه نظام دچکول نو پل اورد کارکول پل شرم دونک کارکول ده گناه چکهلا انسان کپڑے اچي نو کپړو سره تقوا حاصلهي نه دغه وینه الله کپوته سوې کپڑے د تقوا یعنی کپلې چې په دې سره تقوا حاصلهي انسان د ګنا نه بچي او چکهلا کپلې نه انسان اورات ښکاري نو دا انسان بیا تقوا دار نه پډي رو ګناو له کې مبتلای الله پرمای ولي با سو تقوا او کپلې د تقوا ذالک خیر اللہ دا ډیر بهتري دی دا ډیر بهتري دی چې انسان دا عورت بچاو په راضی هغه کپڑے چپاغه سره انسان د ګنا نه بچکیږي او اورات په پټي پریزګاری پہ حاصله کیږي ذالک خیر اللہ دا ډیر بهتري دی ا ذالک من آیات الله دا کپڑے د دلایلو د قدرت الله ندی لعلهم یذکرون دې د پرچیدا انسانان نصیحت قبول کړي او پښوا دا یو مراد او دا لباس تقوان یو مانا مجازی دا نو مانا مجازی دا دا اگه سلور کاری دو لباس تقوانه مراد دل تا ذکر دا لباس ده او دا لباس نه مراد ایمان ده ذکر دا لباس نه مراد ده ایمان ده نا اللہ فروط آئیلو ایمان دا تقوانه اگه دیر بہتر دی دا تقوان والا ایمان چکم دا تقوانه ایماندنو اگه دیر بہتر دیر اوست دست مراد اگه ایمان ده اللہ ایمان تکپلی ہوگی اگران زید رازی ده تقوی ده پراکپلی نی اللہ ایمان ده تقوی والا ده تقوی انسان ایمان ده پریزگاره ایمان چیده ذالک خیر ده دیر بیت کرده زکا ده ایمان مضبوطی زنگا انسان پا کپلو بانی با مقبوض او کپلی بدن تک وی تاوی گیږی په پیت نه راتوي کدا کرانګه د تقوا دار انسان ایمان هم دغه نه راتوي حفاظت کوي الله پرمه د تقوا دار انسان ایمان د تقوا د پريزګاره والی ایمان چې په شان کپو دي سنج چې کپلې ده انسان نه راتوي ځکه ایماننده انسان نرا راتوي ذالک خیر دا ډېر به کړو او بعد علماءون ذکر د لباس مراد په عمل صالح ول لباس د نو مورت <سؤال> سے نوا عملت تکوا و大 عمل چلی تکوا و大 عمل <سؤال> چلی آو عمل تا اللہ منت ہے لحظہ گل نو سنگا چھےرین کا انسان رو العمل تاوی نو دکھرنگِ تاکوا عمل آنگا دے چې د انسان پتھول بدن کی موجودی س Hoe قبصتر ہو انسان پتھول بدن کی موجودی کہ وہ دکھرنگی پر آسینو کی پتھول کے اللہ نیک عمل تا لباس ہوئی سنگا چھے لباس تے انسان پتھول بدن کی موجودی نیک عمال تقوه والا عمال در طول بدن که اللاوی چی موجود دوی ذالک خیر دادیر بیتری ایشه او گریم و معنی ذکر دا لباس مراد که نده اللہ یرد و لباس التقوه و خشیت التقوه دا تقوه والا یرد چکم دا تقوه والا یرد کم انسان اغد تقوه دار وی زن دا گناه نبچ کئی دی انسان چی دا اللہ نکمه یرد آغا دیر بیتر رد یه انسان دا اللہ نکم زان د ګنا نه بچاین په دې انسان کې د الله یا رحمی کې نه وي هر انسان کې انسان تقوا دار دی هغه کې تقوا نه دغه ایمان بهتري دی دغه یې را چې د تقوا والے دا انسان پټول بدن باندې خوری څنګه کپله بدن د انسان هر اندام د الله ادا یې نه راپیږي ندي وجينا بل معنا هغه د الله ير او څلورو معنا دا د چې د دینه مراد د جنگ حالت وړي با تقوا نو هغه جنگ ولا حالت د تقوا حالت د جنگ د تقوا یعنی هغه حالت چې په هغه باندې انسان بچکی مراد د لې با نه لباس اللہ تعالیٰ سو اغلی سمسی پارک که دی مانا بانده علتا کم ذکر کرده پازا که اللہو لباس الجور نو لباس بازی پیم که دا عذاب که مانا امراضی نو دلتا که بازی مقصرین نو دا دی مانا کرده و لباس و تقوی او اغا اعلاد دا جنگ اسلحان دا جنگ اغا تینا مراد دا دا تقوی والا اسلحہ دا دیر بہترین نو او دا تقوی والا اسلحہ تا اللہ تعالیٰ رسنګ <سنجز> جپ له باز سره بچا نو پاس لاکه ام پجان سر سره جی او بیا بچا ولا اصلح ذالک خیر تو دو کس یو دا ډېر بهترین لا او دوکیت ما اصله دی او اگر جی پاغه باندې بچا اورا جی بل اگر جی پاغه باندې بچا اورا نہ خیر دا ډېر بهتر ره ادا سلور مانی علماء دل لباس دل ته یو ایمان د نیک اعمال د دا الله یرا او سلورم اعلی دستا لور ور الله که قابلیت دغه وجنې ته بیان الله پرمای و لباس تقوا هغه لباس چې هغه د تقوا لباس دی د انسان عورت په پټي کې انسان په متقی <متحدث> ورځي ومني معنا ذلک خیر د ډیر به تر دې ذلک من آیات الله د دلائل د قدرت الله نه دی لعلهم یذکرون د دې د پاره چې انسان څه کوي پټ کېږي بس هدا یا بنی آدم ی اولاد آدم علیه السلام قد انزلنا بتاکی إسرال الله ونزل کله علیکم بتاس بان لباسن کپڑے یو او یوری سواتکم یوری ج بتاوی سواتکم اورتن استاسو وریشا وزینت والباس التقوا ذلک خیر والباس التقوا کپڑے د پریزګار ذالک خیرم دا دیر بہتری دی کپلے دا پریزگار ہے دا دیر بہتری دی ذالک خیر دا دیر بہتری دی ذالک دا, دا, بہتر دا, بہتر دا لبات چدے من آیات اللہ دا دا دلائل دا قدرت دان لان دے لا اللہم یا ذکرون دیدہ پارا چدہ دا یا ذکرون آپن قبول کی یا اولہ ولین یا آخر اللہ خرین یا دکورت کریم احدیث دغه چې تاکم لباس ذکر کې اسلامي لباس چې پړی کې پټوالې یا الله پروکاری کریم احدیث متنسب وغو یا الله چې کوم غیر اسلامی لباس ته پای کې بدن نه پټي یا پروکارن ده یا بے پردگی والے ده د پټمو سبب ده کریم احدیث اگې موږ بہت ساتي تای نژمن زنانه او یا الله موږ دنه یا الله کریم احدیث من چې پټول بدن باندې حوش کامل پیدا کړي نیک عمل یا الله کریم خدام منت نصیب وکړه یا الله ترازی شي صلی الله